Kapitola třetí. Byl pak člověk z Farizeů jménem Nikodem kníže židovské. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl jemu, mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr, nebo žádný nemůže těch divů činit, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, amen, amen, pravím tobě, Nenarodili se kdo znovu, nemůž viděti království božího. Řekl jemu Nikodem, kterák může člověk naroditi se starý sa? Dali může po druhé v život matky své víti a naroditi se? Odpověděl Ježíš, amen, amen pravím tobě. Narodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vjíti do království božího. Což se narodilo z těla, tělo jest. A což se narodilo z ducha, duch jest. Nedivíš se, že jsem řekl tobě, musíte se znovu zroditi. Vítr kam chce věje a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak tě z každý, kdo se z ducha narodil. Odpověděl Nikodem a řekl jemu, Kterak mohou tyto věci býti. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, Ty jsi mistr v Izraeli a toho neznáš? Amen, amen, pravím tobě, že což víme, mluvíme. A což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám a nevěříte, kterak k li vám praviti nebeské, uvěříte. A jistě žádný nevstoupil v nebe než ten, který zestoupil z nebe, syn člověka, který žije v nebi. A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti syn člověka, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul ale měl život věčný. Nebo tak Bůh miloval svět, že na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdo nevěří, ještě tě odsouzen nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Totoť pak je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu, než by světlo, nebo skutkové jejich byly zlí. Každý zajisté, kdo zlečiní, nenávidí světla a nejde ke světlu, aby nebyly trestáni skutkové jeho. Ale kdo činí pravdu, jde ke světlu, aby zjevení byly skutkové jeho, že v Bohu učinění jsou. Protom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země judské a tu přebýval s nimi a křtil. A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byli tam vody mnohé. I přicházeli a křtili se. Nebo ještě Jan nebyl vsazen do žaláře. Tedy vznikla otázka mezi učedlníky Janovými a Židy o očišťování. I přišli k Janovi a řekli jemu, mistře, ten, kterýž byl s tebou za Jordánem, Jemuž si ty svědectví vydal, aj on křtí a všichni jdou k němu. Odpověděl Jan a řekl, nemůže člověk vzíti ničeho, lež by jemu dáno bylo z nebe. My sami svědkové jste mi, že jsem pověděl, nejsem já Kristus, ale že jsem poslán před ním. Kdož má nevěstu, ženich jest. Přítel pak ženicha, který stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radostvá naplněna jest. Onť musí růstí, já pak menšití se. Kdož z hůry přišel, nade všechny jest. Kdož je ze země, zemský jest. A zemské věci mluví. Ten, který z nebe přišel, nade všechny jest. A což viděl a slyšel, to cvědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá. Kdož přijímá svědectví jeho, spečetil to, že Bůh pravdomluvný jest. Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví, nebo jemu ne v míru dává Bůh ducha. Otec miluje syna a všecko dal v ruku jeho. Kdož věří v syna, má život věčný, ale kdož je z nevěřící synu, neuzřít života, ale hněv Boží zůstává na něm.